Sí, ara ho tinc de memòria, eh? pues, uh, performance no... No mixta. Ah, això, no mixta, no mixta. No mixta. Per tant, dones. Sí, és una performance noies... on... noies. Sí, dones, nenes, dones, noies uh, i i, person... i dones adultes, no? Vinga, dels 99, 100 o uh, els sí, que siguin, els eh? Sí, els que siguin, sí, sí, sí, sí. Doncs això serà aquest dissabte al punt de trobada de la plaça de Catmari, i crec que hi ha un element imprescindible.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 o les no, dones que no puguin anar-hi o, o nosaltres, no, que no puguem veure després sí que es podrà veure eh, bueno, sí. sí que ho podem veure, eh? podem anar a veure però no sortirem en el videoclip, els homes eh, dic. No. podem anar a, a fer una a, miqueta de, de, de, de podeu fenès ser no? podeu ser-hi a, a observar mm -hmm. i a, a viure-ho com a observadors sí. no? nosaltres ocuparem l'espai públic aquesta vegada i vosaltres podeu estar en segon Tema, plan sí. eh? mm -hmm. <laughs> llavors eh, es presentarà entorn al 8 de març es presentarà uh, en el sopar de dones que farem, però també per xarxes doncs, entorn aquells dies. Si sí, farem el muntatge, o sigui, es gravarà des del pòmi de l'Àrea de Joventutt. No? I, i llavors faran tot el muntatge i podem presentar en torno el 8 de març.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 Ja es veurà, això també, ja, clar, sí. estem especulant una miqueta, però sí, sí. Eh, per, per també en base a el que teníem de, de l'any passat, eh, dèieu que heu limitat les places a aquestes 110, ho eh, tenim ja complert o encara es no, poden No, hi ha places encara, encara. Sí, sí, encara hi ha places. Mm -hmm. Doncs eh, ja ho sabeu, eh, places limitades, per tant, abans d'arribar a aquest cup 1, no us espero a última hora,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 a les dones de Palafrugilla i al món educatiu. Llavors, és qui es vulgui apuntar, eh, durant un matí estem a l'arxiu eh, introduint...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 i és una vi visita guiada per la Sandra Bisba. No sé què veus de creuar.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 Sí. Tenim el dilluns 9 de març eh, un taller que es fa a Can Genís que es diu Camí del Plaer mm -hmm. que està, bueno, està dirigit a dones majors de 18 anys i bueno, és una, una sexòloga que vindrà i explicarà temes així més sexuals per a les dones i com arribar fins... Bueno, com gaudir de nosaltres mateixes Una miqueta... Molt el... important, molt important. Sí, amb el que de... parlàvem recordeu quan vam fer el programa... El sexe ignorat, sí. bueno, van, van, van fer el programa, no? es va metre un documental i nosaltres en torn aquell documental que va emetre a TV3 doncs uh, vam fer un programa especial aquí mm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 doncs uh, Un taller interessant, també doncs, uh, amb inscripció prèvia, per tant, sí. al web de Can Genís, trobareu com apuntar-vos-hi. Uh, important doncs, també doncs, fer aquesta reserva prèvia per no quedar-vos sense la vostra plaça. Sí. I... Què més tenim? I com a últim, bueno, n'hi ha dues activitats últimes, sí. una que volia destacar que és el, el dimecres abans del, bui, de, del 8 de març, el 4, sí. farem els comptes per la igualtat que sempre el, el, el, a la biblioteca doncs, organitzen cada any, no? I, i serà el dimecres i l'última és el taller d'autoprotecció que és un taller uh, obert a tothom, a tot, el... bueno, és obert, um, qui es vulgui apuntar i hi ha places limitades i hem, hem començat a rebre demandes, ehm, o a nivell de mossos d'esquadra.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 Uh, en commemoració d'aquest Dia Internacional de, de les Dones, doncs, ofereix diverses activitats a, a, la, a la població moltes d'elles com a ser doncs, tinguin en compte el que estem celebrant dirigit a les dones i els homes també podem participar d'una altra manera eh? Més, uh, un en plan. algunes en segon pla, en sí. algunes directament no? uh, depèn de la depèn de